Silmad ilusad, silmad põlevad, silmad mustad na silmad teravad, palju olen ma, juba kartnud neid, ei neid taha enam kartama Nagu kõik seal sees, mina ka kafees, igal õhtul jäin kauaks istuma, taamid ümber pool nagu liplikad, Sülle lendavad ja tiivad ostavad. Ükskord õhtu eel, aega oli veen, sisse astusin, nalja nautisin, nägin taamikest, nikud aamikest. Madale külge lõin ja ta ära tõin. Restorani mekk läksime taamil tühikõh, noh ka selle vastu roht. Ja ta telliski kotletiportsjoni. Pära higistas, alla kugistas. Viina võtsin ma heringatega. Talle pakkusin, ehk külkipäviin. Minu daamike, see välke aamike. Hakkas viinaga sisse kaanima. Klaas, klaas järeklaas, ta kõri kui vaas. Mis on kui põhjata, ijal täis ei saa. Möödus tunni pool, peastal paisus vool. Ja ta oli täis, kui vähe olla võis. Ja ta süda ööritas. Pägl kirju oli silm ja ringi käis kõik ilm. Minu see väike aamike. Kiikusle liikusta, nagu laite peal, arved maksime, ära läksime. Jooma jälle me, musu mäele, uhke autoga, na mis siin hoolida? Kui raha on, siis las lennata, aga hommikul puile särkasin, oi missugune oli minu piin. Maasma kuulitselt päris alasti, ei või rääkida, mis tundsin si sokid, saapad kõik ära võetud mul, püksid ja aast läinud. Vestist näema unnud nii kui kaalikas, maasma lamamas, aga midagi polnud paratab, kus see häbi ots. Oleks siin siis mets, aga ulitsa lausa aknal. Rahvas vaatab pealt kuulda naeru ajal. Naervad nii kui torm, aga mul kui surm. Nagu ikka pohmelja oksenda. Viis mind üks linavaht, küll see oli Ja, ja siis tehti mul hiigla protokoll, et ma alasti nagu saunaski Minu taamike, nagu aamike, ära veerenda Kohu teadmata, mustad silmad need. Oi, kurad võtaks neid, ei suuda eialma, unustad teid Mustad silmad need, oh, kurad võtaks neid, ei suudama, unustad teid